Wattakullahi ladhītasa <ETITANijos> alu nabihi wal arham inna Allahe kane alaikum raqiba emma ba'da Poštovano braće, selamu alaikum wa rahmatullahi u barakatuhu i posladan selam našoj braće koja nas slušaje preko pav talka Večeras govorimo o ispravnom islamskom vjerovanju el-akidatul sahiha, el-akidatul islamijetus sahiha ispravno islamsko vjerovanje i govorimo o razlici između Allahovih evlija i šeitanovih evlija između Allahovih štičenika i šeitanovih štičenika i također naglašavamo da ovo što obrađujemo od ovih tema, od ovih tematike prenosimo iz knjige koja se odnosi i koja govori o ahidi, ispravnom islamskom vjerovanju od šejhu Islama ibn Tejmije to su izabrane fetve iz njegove džamoholstava odnosno zbirke fetvi. Šejh Ali Sami al-Taymi je spomnje razliku između Allahovih hevlija i šejtanovih hevlija. I znači to su odlike po kojima se razlikuje svaka od ovih strana koje su ovdje spomenute. I to sve u svjetlo i okrilja ihanhuala rijjeći hel unebij ukom amente ne zelu šejatin tee zelo alakulli fakin esim julko nesmaa o aekseuhumkazizibum. Hoćete li da vas obavi o onima ili onome kome dolaze šetani, Kome se spuštaju šetani. Spuštaju se svakome onome koji je griješni lažom. Onaj koji potvara. Yulqūna as-sam'a, oni osluškuju. Nastaje da dobiju informacije, znači osluškivanjem, prisluškuju, wa aktharuhum kādhibūn. A večina nisu lažovi. Kada se govori ovim riječima, oni prisluškuju, vi znate poznati hadis poslanika sallallahu alayhi wa sallam u kome se kaže da šejtani prisluškuju nebeske Vijesti, odnosno oba vijesti informacije, pa ih prenose i onda ih donose sihrbazima, vračarima oni to koriste i sa tom jednom istinom koja se objavi s neba, jeli, ili informacijom koju uhvate, onda se to pomješa sa hiljadu ili sa stotinu različitih neistina. Ovo su ajeti koji pojašnjavaju ko su to šeitanove evlije. A što se tiče Vlija milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ela inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu Wakanu kanu yattaqun." To znači za Allaha što se tičenike neće biti straha niti će se oni žalostiti. To su oni koji vjeruju i koji su bogobojažni. Naći, ovdje se opisuju šeitanove evlije i onaj koji dobio ovaj opis da je šeitan ovaj evlija neminovno kod njega mora biti laži mora biti kod njih suprostavljanja šerijatu kod sebe imaju grije potvoru onoliko koliko su se suprostavili Allahu i subhanahu wa ta'ala na redbi, i zabrani s kojima je došao Allaho posanik sallahu alaihi vasallam od svoga gospodara to se naziva ahval šeitanije to su šeitanska stanja ili šeitanski i njihove okolnosti ahval šeitanije a sve to razlog ili rezultat bolje rečeno njihove zablude njihove širka njihove novatarije njihovoga neznanja, njihovoga kufra. I sve ove stvari, ukoliko se nađu i znamo za čovjeka da je šeitan ove vlija, ili se predstavlja kao je da je Allah ove ukoliko se nađu kod njega ove stvari koje smo ove spomenuli, širk, dalalet, odnosno zabluda, bidat, nootarija, džehl, kufr tako dalje, sve su to znakovi, sve su to znakovi da taj čovjek u stvari nije Allahu Evlija, nego da je to šeitanovo Evlija. Zalutala neznalica, džahil, misli da određene stvari koje se pojave kod onih za koji se kaže i za koji se govori da su Allahu Evlije, da je to rezultat njihoga imana i njihoga Evlijaluka, to jeste da njihove bliskosti I zaštite od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Da to se ukazuje na njihovo vjerovanje, na njihov ima, pa kada se pojavi neki čovjek ima nekako čuda kod sebe, nad naravnosti, ono što nije namo običajno. Oni ljudi koji ne znaju razlikovati istinu od neistine, koji ne znaju šta su to šeitanove vlije, šta su to Allaha evlije, odmah pritrče i kažu ovo je evlija, misleće da je to Allaha evlija i oni smatraju da je to što im se dešava rezultat upravo njihovoga imana njihovoga takvaluka i njihovoga ablijaluka to jeste njihove bliskosti njihove bliskosti Allahu subhanahu wa ta'ala zato što kažemo ovaj dal neuki neznalica zalutali neznalica ne zna Razliko od i kod sebe nema mjerlo po kojem razliko je Allahove evlije, to jeste evlije milostivog, od evlija šeitana. Također, takav ne poznaje ni ova stanja, šeitanska stanja, kojima ukazuju i dokazuju na taj evlijaluk. Pa da i nevjernici i mužnici i ehlul kitabije mogu imati takva stanja. Mogu imati stanja nad naravnosti. Samo je sada, draga braša, pitanje, jesu li to stanja nad naravnosti u skladu sa Allahovom, subhanahu wa ta'ala, voljom i zadovoljstvom, ili su to stanja nad naravnosti koje se nazivaju hval šeitanije. To jeste šeitanska stanja i okolnosti. Pa kaže se da ovakve nadnaravnosti, šetanske nadnaravnosti, ovi ljudi, kao što su mušnici, nevjernici, ehlul kitabije, da, znači, sam ehlul kitabije, mušnici mogu imati jača ta stanja, jače te nadnaravnosti, nego što ih imaju oni koji se pripisuju islamu. Nego što ih imaju oni koji se pripisuju islamu. Šta to znači? Znači, određen čovjek se pripisuje islamu, ima određene nadnaravnosti, kaže se za njega je, da je vlija, i on je, u stvari šeitanu je vlija. Ali njegova ta šeitanska stanja su u veliko manja u odnosu na koja? Stanja ehluk Kitabja, mušlika i ostalih nevjednika, zato što su oni u većim dalaletu i njihova nadnaravnost u tom pogledu izgleda veća i jača. Znači, kada mušlici nevjernici i ehlul imaju ova stanja ali to ne nalaže da oni imaju iman odnosno vjerovanje a kamo li je evlijaluk znači evlijaluk je stepen iznad samoga imana to je stepen privrženosti Allahu subhanahu wa ta'ala znači kada mušnici to imaju kada to nije posebno određeno samo za njih zna se da Allahu evlije su iskreni vjernici, da su to ljudi koji su bogobojazni i da oni one keramete i počasti koje dobiju od Allaha suhanahu wa ta'ala to je rezultat i to je plod njihovoga imana i njihovoga takvaluka a ne plod njihovoga širka njihove novatarije odnosno bidata i njihovoga fiska odnosno grišenja Znači ovdje su saznali za taj parametar po kojim razlikujemo šta su to Allahu vlije, šta su to šeitanove evlije. I kada čovjek dođe i kaže da je on Allahu vlija, a kod sebe ima kufra bez obzira što se deklariše kao musliman i pripisuje se islam kod sebe ima kufra, kod sebe ima džehla, kod sebe ima različitih stanja koja nisu pohvalna po islamu. Mi znamo da to nije Allahu evlije nego da je to Bez obzira što on ima kod sebe nadnaravnost, nadnaravnost u tom smislu nije nije mjerilo, nije mjerilo po kojim se razlikuje Allahu evlija od šetanov evlije, nego parametar je tu, znači iman i takvaluka. Ako ima imana i takvaluka, onda je to znak iskrene prilježenosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako nema imana i takvaluka, onda ima širk, ima kofr, ima džahl ima zabloda a sve su to pokazatelji i znakovi da je čovjek šeitanov evlija. Zato su naši ispravni prijethodnici govorili, ako vidite čovjeka, da hoda po vodi. To je jasna stvar. Ili da leti u zraku. Nemojte vjerovati da je to nadnaravnost, da je to da od Allaha, da je on evlija, sve dok ne vidite kako izgledaju njegova djela. Dok ih ne usporedite sa Allahovom knjigom i sa sunnetom poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Znači, ta nadnaravnost, ona je samo plod, ona je samo posljedica, ali ona može biti plod i širka i kufra, a ujedno može da bude i plod, odnosno, s druge strane, da bude plod imana, odnosno takvaluka. I po imanu i takvaliku razlikujemo šetanova evlija od Allahu i subhanahu wa ta'ala evlija. Zatim Šejh ul-Islam ibn Tajmije spomnje razu između evlija jednih i drugih, to jest šejtanovih i Allahovih evlija. Ili shodno načinu njihove upotrebe tih nadnaravnosti naravnosti koje imaju. Pa kaže: "Wa akaber ul-awliya inma yastamilun hadhihi al bi hujjati lid-din." velike evlije, velike evlije, pravi Allahu subhanahu wa ta'ala odbranici i štićenici koriste ove nadnaravnosti kao dokaz za svoju vjeru. Argument vjeri. Argument vjeri. Ili zbog potrebe muslimana. Vol muhtasidun, a to su oni koji su na manjem stepenu od ovih velikih evlija, imaju znači one evlije koje su na manjem stepenu, znači oni to upotrebljavaju u mubahatima, to jeste u dozvoljenim stvarima. Međutim, Šta se može desiti? Ima oni koji upotrebljavaju i koriste i pomažu se tim nadnaravnostima u griješenju. Takvi ljudi su so, valimullinefsihi. Oni sami sebi nanosi nepravdu. Oni prelaze granice koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio. Iako, kaže, može biti razlog nastanka tih nadnaravnosti iman i takvala imaju takvako pa šejh Hristam temije pojašnjava to jednim primjerom da nam bude svima jasno kaže onaj ko se bude borio protiv neprijatelja znači u borbi u džihadu pa onda zadobije ratni plijen i onda ga potroši u pokornosti šeitanu kaže ovaj imetak iako ga je postigao putem dobroga dijela Iako je postigao imetak putem dobroga dijela, on ga je utrošio na putu i u pukornosti šeitanu. I sigurno da će trošenje takvog imetka se njemu vratiti sa lošim posljedicama. E tako isto i sa onima koji, šta? Koriste možda nadnaravnosti u ugriješenju. I to se može desiti. To je ovaj treći stepen, valim u linefsi. Oni koji prema sebi samima čine nepravdu za razliku od onih koji su na najvišnjem stepenu eka birul eulija to su velike eulije ima onih koji su na manjem stepenu znači na srednjem stepenu ima onih koji zvanimuli nefsihi to su oni koji na sebi čine nepravdu Ibn Taymih je ovo uzeo iz riječi Allaha wa koji razvrstava muslimane na tri skupine koji kaže: "Sume oresna al-kitab alladhina istafayna min ibadina." Ima mi isme: "Poslije knjigu dali u naslijeđe onima koje smo odabrali od naših robova." Fa minhum li nafsihi. Pa ima onih koji čine nepravdu prema sebi. Wa minhum muqtasid. Ima oni koji su, znači umjereni, osrednji, bolje rečeno. Wa minhum sabiqun Ima onih koji prednjače po dobro. Oni koji prednjače po dobro prema ovom razvrstavanju šeholislamim temije su ko? e u lija, odnosno one velike, velike u I dalje šeholislamim temije nastavlja i kaže, šta kaže onda tek reći, ako je povod, ako je povod za te nadnaravnosti koje se dešavaju, za ta čudesa, šta reči ako su povod tome kufr, širk, fisk, griješenje, sjan, nepokornost, vi znate svaki sirbaz počini i nepokornost i veliko griješenje i kufr i širk da bi postao sirbaz. I onda pokaže kod sebe nekakva čudesa, jel tako? I ljudi ga nazovu Evelijom. E šta teko da reći za takve? Koji su došli do tih nadnaravnosti putem čega? Putem znači, griješenjem putem širka, putem kufra. Za razliku od onoga koji je upotrijebio nadnaravnost u samom griješenju, pa je Šehulislami temin navio ovaj primjer. I ovakav postupak, oni koji su došli do nadnaravnosti, do čudesa, na ovakav način, putem kufra i širka, kaže, takav postupak poziva na drugi kufr, na još veći fisk i na još veći isjan, odnosno nepokornost, Allah subhanahu wa ta'ala. I zato su imami, kaže šehhul islami, priznavali i govorili da većina, ovakvih, da većina ovakvih ljudi koji imaju te nadnaravnosti, a podloga tih nadnaravnosti, osnovno dolazi od širka i od novotari i od džehla, neznanja i zablode. Da većina takvih ljudi koji to ispovjedaju u velikoj većini znači oni umiru u Kufru, odnosno ne umiru u Islamu. Ne umiru u Islamu. Potom šejih u Islam i te imije spominje jedan od najvećih razloga i povoda za zabludu mušlika zato što oni imaju nešto što vide i nešto što čuju kod svojih kipova. To je bilo poznato. Tako što budu obaviješteni o nekoj odsutnoj osobi ili tako što im se udovolji potreba mi smo o tome prijecadno govorili. Kada neko od njih vidi kabor da se rascijepio iz njega izađe takav šejih pa ga zagrli, poljubi ili sa njim govori ovakva neznalica misli da je to nekakav vjerovjesnik koji je tu ukopan ili da je to nekakav dobri čovjek ili šejih koji je ukopan na tome mjestu a u stvari kaže kabur se nije rascijepio govorili smo o tome kabur se nije rascijepio nego je samomu se šeitan prikazao u tome liku kao kaže kada se nekim ljudima ukaže da se neki zid rasijepio, da je pukao i iz njega izađe lik čovjeka. A u stvari to biva šetan koji se prikazao u liku čovjeka. On njemu prikaže da je izašao iz zida. I slično tome sve nam to kaže dokazuje i pojašnjava da oni koji moli vjerovjesnike i dobre ljude znači njima upućuju dove njima upućuju dove posle njihove smrti kod njihovih kaburova koji dozivaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i oni koji također mole zvijezde i koji su uzeli meleke za one koje obožavaju i koji su uzeli vjerovjesnike za bogove mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sve to ukazuje kakvi su to njihovi postupci i o tome ajat kaže kaže ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون je takav da njemu ne kada mu Allah dadne knjigu kada mu dadne vlast kada mu dadne vjerovjesništvo da kaže ljudima budite moji robovi mimo Allaha nego budite Allahu odani rabbanijin. onako kao što ste podučavali knjigu i onako kao što ste vi učili on vam ne naređuje to jest Allah subhanahu wa ta'ala da uzimate meleke i virovjesnike za bogove Zar on naređuje da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani? I tako Allah subhanahu ta'ala kaže: "Kuli dulzina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa dzurr ankum wala Reci, molite one za koji tvrđite da imaju osobine božanstvenosti mimo Allaha, oni ne posjeduju mogućnost da oslone od vas kakvu štetu ira da vam šta promijene. Ulajeki ladina yedun yebtaguna ila rabbihum alwasilata ayhum aqrabu wa yarjun rahmathu wa yakhafuna azabahu in azab rabbika kana makhzula. Toso ani koi mali. Zest Allah subhanahu wa taala ode u ispravno moli to je moli Allah subhanahu wa ta'ala i ka Allahu uzimaju ispravna sredstva mi smo o tome prijetredno govorili prijašnjim predavanjima znači oni gledaju ko biti bliži Allah subhanahu wa ta'ala i nadaju se njegovoj milosti i boje se njegove patnje inna azabe rabbike kanemahadura a od patnje tvoje gospodara treba se treba se čuvati znači šehhul islam i te navodi ove ajete da bi nam pojasnio Ko su ti koji dozivaju vjerovjesnike i dobre ljude? Ko su ti ljudi i da to ne priliči ni jednom dobrom čovjeku da nakon što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao vlast ili vjerovjesniku nakon što mu je dao vjerovjesništvo, da kaže ljudima budite moji robovi mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, primjeri ovoga su mnogobrojni u Kur'anu. Kur'an, odnosno Allaho subhanahu wa ta'ala riječ zabranjuje da se dozije neko drugim imamo Allaho subhanahu wa ta'ala, bilo da se radi o melekima, virovjesnicima ili drugim. Zato što je to širk ili je to povod za širk, ili je to put ka širku. Za razliku, a mi smo o tome prije govorili, kada se od nekoga traži dova, dova ili šefat, a on je on je živ, kao što je bilo Pitanje vezano za poslanika salallahu alaihi wa sallam mi smo govorili je dozvoljeno bilo dok je poslanik salallahu alaihi wa sallam bio živ, zatražite od njega da uputi dovu ili poslanika salallahu alaihi wa sallam uzeti za posrednika u određenim stvarima to jeste za šefađiju međutim kada poslanik ili poslanice alaihimu salatu wa sallamu umru ili presele, onda se više od njih ništa ne traži zato što Prema uvjerjenju efeso netova džemata nije dozvoljeno od osobe koja je odsutna ili mrtva tražiti ište. zato što mrtvi ne mogu sebi pomoći, a kamoli da mogu nekom drugome pomoći. I zato što je to širk ili u najmanju ruku to je put koji vodi koji vodi širku. Znači Niko za vrijeme postanika je vjerovjesnika Nije obožavao vjerovjesnike i poslanike dok su oni bili živi, dok su bili prisutni. Nije se to deslo. Iako bi se deslo to ili bar nagovještaj toga, onda bi to poslanici i vjerovjesnici spriječavali. A pogledajmo kada su poslanici i vjerovjesnici odsutni, to jeste kada su preselili šta se dešava. Kako se mijenja Allah subhanahu wa ta'ala vjera. Znači, ovakvi postupci vode ka širku. Isto se odnosi kada se oni dozivaju i mole kada su odsutni. Sve to znači povod, širka put, jasni put ka širku. A kaže na kraju šeho lisa ime ovoga citata fe inel ga i be volmejite la jenhani širk A oni koji su odsutni, koji su mrtvi, ne mogu da zabranjuju ne mogu da zabranjuju širke znači poslanici i vjerovjesnici su mrtvi i on ne mogu to da zabranju, a dok su bili živi oni su to zabranjivali. I sve ove novatarije koje su nastale poslije u smislu odlaska na njihove kaborove, upučivanje, dovi i tako dalje nastale su poslije njihove smrti niste dešavale tokom njihovoga života, zato što su oni to zabranjivali dok su bili živi. Kaže šehoj Islame Bitaim je ovi šeitanski halovi ili okolnosti događaja i stanja su se pojavila. A povod za njih su nevjerstvo, griješenje, nepokornost. Pa kada ojača iman, kada ojača iman i kada ojača takvaluk, hm, pazite ovo dobro kada ojača iman i takvaluk i tevhid i kada se pojavi nur furkana to jeste razlikovanja istine od neistine i imana onda se također pojavi i manifestuju tragovi i posljedice virovjesništva i poslanstva kada se to desi onda se umanje ovi šeitanski halovi njih nestane znači što je više nura nurul hidaje nura upute i svjetlosti među ljudima onda i šeitanski halovi šeitanski halovi stanja okolnosti događaji i ova čudesa i ova naravnosti slabe a što je manje nura među ljudima što je manje islama onda također oni jačaju kada se kaže pojave kufr nevjerstvo širk griješenje, nepokornost, onda i šeitanski halovi ojačaju. Šeitanski halovi kod mušlika koji nisu ušli u islam, kaže šehtulistan, im te su veći i jači. Dešava se, a vi znate kod budista i kod ostalih, da stvarno imaju nadnaravnosti kod sebe. Kaže, dešava se da neki od njih lete u zraku da hodaju po vodi i da govore o stvarima koje su za nas gaib a te stvari su stvari kada se znači, ispita istina kaže oni koji su ušli u islam a nisu realizirali tevhid ispovjedanje jednoće Allah wa i sliženje poslanika sallallahu alaihi sellem a ujedno su dozivali odsutne svoje šejhove tražili od njih pomoć također i oni imaju šejtanske halove shodno znači tome koliko je šejtan sa njima zadovoljan što su više udaljeniji od islama sve više i šejtanskih halova to jeste stanja okolnosti što su udaljeniji od islama bez obzira što se deklarišu i što kaže da ispovjedaju islam sve što su znači udaljeniji od islama više imaju šeitanskih halova, sve što više dozivaju druge mimo allaha subhanahu wa ta'ala sve što više druge šejhove takozvane tarikarske šejhove odsutne šejhove dozivaju sve više takvih halova kaže ovakvi traže pomoć od mrtvih i od vjerovjesnika i dobrih ljudi i šehova, i od ehlul bejta Allahovu poslanika, salallahu alaihi wasallam. Kaže, cilj jednog od njih, ili svakog od njih, jeste da mu se nešto desi. Ha, da se nešto desi kada ovakve je poziva. Ili da im se nešto ispriče, nešto da čuju. I oni to smatraju da je to keramet i da je to ta nadnaravnost. Da e, ih kažu čak da je to mođiza. Zato što su oni uradili ovakvo djelo i zato što su tražili pomoć od mrtvih, od vjerovjesnika. Kaže, ima ovakvih koji dođu na kabor svoga šeha, kojeg Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuju i samo od tog šeha traže pomoć svima Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa im se kaže iz vazduha odozgo spusti hrana ili im se spusti kakva nafaka ili kaže, oružje koji su tražili ili Bilo šta drugo što zatražen. Pa oni smatraju da je to keramet koji je došao putem njihovoga šeha. A u stvari sve je to od šeitana i to je jedan od najvećih razloga i povoda zbog koji su se obožavali kumiri, odnosno kipovi. Vi znate da u doba poslanika sallallahu alayhi wa sallam i predislamskom periodu da su obožavani kipovi i da ima mnoštvo Svjedočinja ashaba radijelallahu anhum da su se čuli nekakvi glasovi da su čak džini stanovali u tim kipovima i da su se čuli glasovi i tako dalje i to je jasan znak da se to može desiti i u budućim generacijama koje postupaju isto kao što su postupali oni ljudi prije prije islama i u doba poslanika a poslanik sallallahu alaihi wa sallam njih je od toga odvraćao isto se znači može desiti na kaboru, jer kabor može biti uzet za kip mimo Allah subhanahu vetala, odnosno onaj koji je makbur odnosno koji je ukopan u tom kaboru i kaže to je danas razlog koji je doveo one koji obožavaju kaborove danas, u, znači u današnjem vremenu kaže šejh Alfavuzan, to je povod ili razlok koji ljude u današnjem vremenu koji obožavaju kabure, doveo u veliki širk. Zato što su ih šeitani zaveli. Bilo se radi o ljudskim šeitanima ili džinskim šeitanima. Sa svom ovom šeitanskom propagandom. Sa svom ovom šeitanskom propagandom. Vela havla vela kuveta illa billahi la'lil la la azim wa sallallahu wasallam ala rasulna muhammad wa ala alihi wa sahbihi a džbain da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi sljedeći put ćemo govoriti ponovit ćemo malo teme dodirnit se neke stvari koje zbile e, prije pojašnjene a to je propis o traženju izvjesnih stvari od drugih, od drugih ljudi znači zamoliti nekoga drugoga za određenu stvar mimo Allaha سبحانه وتعالى. Значи говоримо о пропису, који нам детаљно појашњава ово. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.